E, hori da, formula onak atxik itzen dira, horreten ez da, da berizitasunik edo behitasunik, baina uh, usaiako eskaintzak uh, beti martxan direnak, horreduan uh, behiz ere eskaintzen ditugu. Betikoak erraiten ugurarik, nun uh, izanen dira uh, zautzen dugu urepelekoa, baina ez da hori bakarrik. Ez da hori bakarrik, bat bon, badira kampu ikastaldiak, jenai baita bagnategirik gabekoak, bat uh, bai izanen da ustailan, amajetik uh, ogoita baterat, Eta beste bat azpajnen uh, agujilan uh, saspitika mekarat eta gero barnatikiak ehandu zen bezala ure pelan uh, ilabete batez baita ere xiberutares uh, mendikotan. Hoy danik de emaitena direa izena cordian obeda eh kopurua mugatua da denentzator. Uh, mugatua da bai baina mundu oraindik uh, garalla da izena emaiteko orain uh, orain egin behar da bada ala ere uh, ikastaldia intzin uh, Ameka egun lehenago artea izena emaiteko, baina nidekia da maila guztientzat da askida ekara datzea eta eta informazio guztiak emaitena ditugu. Horean, barna tegi gabeko ikastaldi horietan, zer da, eguardiko Baskaria eta behar dira pentsatu? Ez, uh, Baskaria bahne da, ala ere uh, Baskariak eta animazioak uh, pentsatuak dira taldean egitea, elgarrikin uh, egitea, txikitzeko imertzio parte bat, eta, eta ez bakarrik urtxoetan mugatzeko, uh, Baskariak bahne dira, ara, ba dira bada urtxo asteleneetik ostirar erat uh, egungu zian. Teteronetan Hor dutegia da, behatzietatik bostak tala arte egunero. Eta horren, ze hariketen bidez, nola edakasten da hor eskoara behar du izal dudikoa biskabat? Bai, bai, bai bo, uh, aekak badu bere, bere pedagogia metodoa, eh, beraz, uh, entxatzen da inhala gehien aktibo izaiten uh, pedagogia metodo orten, Ludikoa da, baina bon, dira hariketak ere bai, gramatika ariketak ere, baina entxatzen da eskaintzen denetarik tiratzen mintzamenera, ulehmena, eguneroko gaiak eta aipatzea, baina beti-beti dinamikoa izan behar dute kurtsuek. Adibidez, gure aski askia pala balin bada hortik atelatzen, aste bateko ikastaldi baten ondotik, zer, zer tangi da? Be bom depenitzen du mailaz guk irekitzen dugu ikastaldia maila uh, Izaiten Eh izaitzen alda jase iniziazio komailabate eta gero izaiten alda maila gurasagoa edo ere mintza praktika edo bon edo zer, edo ser maila uh, depenitzen du zenbat asteko ikastaldiak egiten diren astebate du uh, 2 dibiles iniziazio batentzat be um, Astapeneko oinahizko hitzak uh, uh, gitulak jamatikalak landuko dira, baina uh, urepele ure pele batean, izaiten alda ere manera bat, uh, mintzatzen ausartzeko, uh, uh, mintza, euskaraz bizitzeko, ara bat dira, zinez eskaintza uh, desberdinak, eta beraz uh, ondorio desberdinak ere. Aski personalizatu da ondajean? Bai, bai. Uh, De nadaen talde tipiak dira, eienik ama bipertsunakoak, Eta kondutan hartzen da zeh diren bako nahiak, zeh landuna eduen bako txak, izan mintzamena, idatzia, eta eta beraz segipena bada ikastaldi denboran bako txaren. gehienix edo dako, gehenik zailena da mentua zau sartzea, dienen hartzen mintzatzea, hor denek berbalintzetan izan ki, aizioetan da hori? 2.5% ba, dut, jaitzen, ba, jende jendeainitzenzat hori hori da zailtasun uh, bat uh, ausartzea helduekin uh, mintzatzen eta hor bereziki bahnatsigitan senditzen da denak hor direla uh, mintzatzeko denak uh, maila desberdinak dituzte baina denak badutel ikasteko ordoan ejeskiago jokoan sartzen dira erreskiago haien artean uh, mintzatzen dira eta eta gero ola, laguntzen du hortaik uh, goiti be Euskaraz mintzatzen uh, egunerokoan. Zag motibatzen ditu gehienik eh, koik aztaldien egiterat uh, etoakzeko? Bada denetarik, bada, bada jende bat urteantzeak kurtsorik ahtzena lez duena, gauean ezin duena, eta beraz udaz uda baliatzen dena be Euskaraz ikasteko. Gero bada ainitz ere baita kite laguntuak izanen direla mintzatzeko eta ukanen dutela ingurumen ideala horitarako. Bada denetarik, bada jendea eldu dena ere leku desberdinetatik, ahazoin desberdinen gatik, zailada erjaitea zerget diren aien ahazoinak. Egiten duzia gero bilan bat ikasle horiekin, huda pastuta, zertan diren edo, edo sumetila bete pastatuta ere berdine? Zitu gu egiten sistematiko ki, Baina gero uh, aheka txipia izan ki, badakigu, badakigu gau eskolan direnez, uh, gero ondoko urteetan usu behi zeldu dira, beraz, uh, bai, ala ere bilaka era segitzen dugu, uh, baina naturalki ez da, mm. behar beh, beh bada um, uh, sistematikoa, baina bai behiak uh, ukaiten ditugu. Sorpresa honak elementuaz batzutan, batzu uh, erakasle bideak atzen direla beren aldean edo? Uh, bai, bai, badira, so. badira beti, or, uh, Agujilan uh, erakasle izanen da bat, be, aikan ikasi duena adibidez. E, bai, bai beti badira hori segitzen dutenak, nez uh, gero sartzen direnak euskara ikas prozesur guzeago batean eta bereenganatzen dutena jas bai. Bon baldintza guxiak jakiteko hobeda zuekkinak jemenetan txtzean norat uh, behar da deitu nor? E beraz be hei uh, deituz aski uh, da germanmenetan jartzea. Eh? Uh, telefono zenbakea emanen dut 06 ogoi ameka irurogoi eta iru berrogoi eta ameka telefono zenbakea deituz Zai da da hori goguan atxikitzea eskorea kastenduten entzat Errepikatzen dut 06 <laughs> uh, ogoi ameka irurogoi eta iru berrogoi eta ameka Bo, Praktika pixka batora wow. <laughs> Eta E-mail elbidea ipajaldea abildua aeka.eus Ala, ah, ikastaldia aintzi beraz, uh, ama regunaintzine uh, arte maitena da izena. Hori da. Eta hori dela secomentuas data que tasoen diren ikastaldiak finitzeko? Bai, beraz uh, kanpo ikastaldiak uh, batira Baiona eta Asparnen Baiona uztailaren amahitik horita batera eta Asparnen agurilaren zaspitik amekara. Urepelan baxnatik beraz lehena uztailaren amazpitik agujilaren ogoita sortzira eta bigajena ustailaren ogoita amekatik agujilaren amekara eta mendikotan, siberu beraz jezberaz ustailaren ogoita lauetik oita behatzira Miaskak gaxi zuri